Вона почула у дворі голоси і виглянула у вікно. Побачивши Віктора, облишила роботу, одягла кожушину, загорнулася в теплу шаль і, вибігши з хати, кинулася до гостя. Поцілували його. Навіть для Віктора це було приємною несподіванкою. Спершу розгубився, потім запросив пройтися. Уже кілька тижнів ніхто з хутора Мотронівки не виїжджав. Дорогу замило, на ній жодного сліду, а стежка через гай до бурзни протоптана добре. Люба пішла стежкою, Віктор за нею. Одійшли від обістя, Люба зупинилася, повернулася до Віктора і пильно подивилася йому в очі. — Вікторе, ти мене любиш? — Як саме життя, — відповів. — І завжди любитимеш. — Завжди. Я теж на дворі лютував мороз, а вони й не відчували того. Забіла розповідав про Москву, про те, які бачив там чудові картини художників усього світу, пам'ятники архітектури, і собори, про нестерпні порядки у війську, коли простого солдата мають за ніщо. Поділився мріями про майбутнє. Після одруження вони неодмінно побувають за кордоном. «Там, кажуть, і люди живуть інакше». «А як?» – зацікавилася Люба. «Не знаю, як саме, але певний, що інакше», – відповів Віктор. Недарма ж вони піднімалися на революцію, як у Франції. У нас теж спробували виступити на Сенатській площі в Петербурзі, тільки той рух було жорстоко придушено». «Ех, Любенько, ти ще мало бачила в своєму житті». «У тебе господарство. Треба порядкувати в ньому, допомагати мамі, а ти про що думаєш?» – осудливо запитала вона. «А я думаю про весь світ, Любонька. А ще про тебе!» – він міцніше пригорнув її. «Ти мені часто снишся? А коли прокидаюся, хочеться передати той сон у віршах. А скажи, чи скоро справимо весілля?» «Як тато скаже?» відповіла Люба. Він у нас суворий. Все робиться з його волі. Так що готуйся до розмови з ним. Після цієї зустрічі Віктор бував у Білозерських майже щодня. Люба раділа кожному його приїзду. Батьки теж ставилися до нього прихильно. Так минула зима. Настали Великодні свята. Віктор кинув у кишеню крашанок і пішов на греблю. Там парубки граються на вбитки. Пристав до гурту, вдарив яйце, виграв. Ударив програв. Ще раз програв. Дівчата стояли віддалік, лузали насіння, усміхалися. Вони були вдягнені у вишивані блузки, кольорові спідниці, з-під яких виглядали мереживні сорочки. Поверх спідниць картаті плахти. Серед дівчат – її Люба. Сьогодні вона була такою гарною, що Віктор не міг відірвати від неї погляду. «Вікторе, а хіба тут одна Люба? Що очей з неї не зводиш?» – пожартувала чорнява цокотуха. «Ну чого ж і ти тут?» – не розгубився Забіла. Засоромилася чорнява. Опустила довгі вії, зашарілася. Зате Люба не посоромилася дівчат, стала поруч, запропонувала – «Бери насіння. Лузай!» «А на травицю кудись би. Чого товктися на березі?» «Біля води ще холодно», – мовила Чорнява. «А ходімте в Матронівку», – запропонувала Люба. І дівчата попрямували до хутора, що звався ім'ям Любиної матері. А вже кілька років клаптик морішку під лісом не переорювали. Хай діти мають де гратися». Звернулись дороги, пройшли понад болітцем, минули лісок і опинилися на великій галявині. За ними простували хлопці. Цур у ящура! запропонувала Люба. Взялися за руки, пішли по колу. Віктор опинився посередині. Сиди, сиди, ящуре, заспівали разом, в гороховім місці. Май собі дівку, як перепілку. Як впіймаєш, обдереш. «Попа зазовеш. Дай тобі піп, грецький сніп. Шути-мути на колики бах-бах». Віктор раз у раз підстрибував, знімав хустинку з плече чи вінок з голови дівчини. У чорнявою взяв носовичка. Улюби хотів зняти корали, але дівчина затисла їх під боріддям, нитка розірвалася і на мистинки порснули у траву.